Методи за хранене 25-та лекция от младежкет окултен клас година 7 Държана на 11 май 1928 година София Само светлият път на мъдростта води към истината В истината е скрит Животът. Размишление. Тема за следният път: Предназначение и задача на храносмилателната система. Мислете върху въпросите. Кога се е създала храносмилателната система? При какви условия и защо се е създала? Какви системи има в човека? Нервна, кръвоносна, мускулна, костна, дихателна и храносмилателна. Може да се даде и друго деление на системите нервна или мозъчна, дихателна и стомашна, или нервна или мозъчна, дихателна и симпатична нервна система. Мозъчната система е динамична, понеже произвежда електричество, а симпатичната нервна система произвежда магнетизма. Стомахът спада към симпатичната нервна система, Затова е магнетичен. Като знаете това, използвайте магнетичните сили на стомаха за смяна на човешките състояния. Ако видите, че някой човек е неразположен, дайте му нещо за ядене. Колкото и да е неразположен, щом се нахрани, неразположението му изчезва и той придобива енергия, импулс за работа. Оставите ли човека гладен, той ще изгуби своята енергия и вдъхновението си. Стомахът е министр на вътрешните работи но не и на полицията. Всичко, което се отнася до благоустройството на организма, до неговото здраве, е предоставено на грижите на стомаха. Значи, стомахът има предвид вътрешната уредба и благосъстояние на организма. В помощ на стомаха идат още много органи, зъбите, езикът, устата, хранопровода и червата. Човек трябва да се изучава, да познава своите външни и вътрешни прояви, да разбира физическите и психическите функции на своите органи. До известно време, човек расте, развива се, придобива знания. След това иде смъртта, която ние наричаме ликвидирани създадена фирма. Когато човек ликвидира с живота си, веднага дохожда ликвидационната комисия да пригледа сметките му. Така поступват при ликвидация на всяко дружество. Унези, които погребат човека, са първите членове на ликвидационната комисия. След тях Идат и дати други, които правят равносметка колко приходи и разходи има дружеството. Чистите печалби се разпределят между членовете. Също така се разпределят и дълговете. При образуване на дружеството са нужни поне двама души председател и подпредседател. Те изработват устава на дружеството. След това се записват членове, от които избират останалият състав на управителният съвет – секретар, подсекретар и касиер. Това са положения, върху които трябва да мислите, защото развитието, растението на човека зависи от състоянието на храносмилателната система. Една трета от енергията на човека се изразходва от стомаха. Следователно, не е безразлично как се изразходва тази енергия и какви резултати се получават. Ако енергиите, които храносмелателната система произвежда, се използват разумно, състоянието на човешкият организъм се подобрява. Като говорим за значението на храненето при организма, нямам предвид повдигането му в култ. Храненето има отношение и към вкуса. Без вкус човек би бил апатичен. Тъй щото, колкото по-добре е развит вкусът в човека, толкова по-сладко яде той и толкова по-активно работи стомахът. Това не значи, че вкусът трябва да управлява дейността на стомаха. Той само събужда известни енергии, без да направлява работата на стомаха. Ето защо. Вкусът не трябва да се изопачава, нито да се притъпява. Дойде ли до това положение, човек трябва да работи върху себе си, да възстанови своят нормален вкус. Някои майки без да познават научно въпроса за храненето, като видят, че децата им са неразположени, дават им такива храни, които да повдигнат духа им да ги разположат. Това лесно се постига с плодовети. Децата обичат плодовети, затова с тях лесно се трансформират състоянията им. Всяка форма, всеки плод има специфично предназначение. Чрез плодовете природата дава възможност на хората да трансформират състоянията си. На малките деца, вузайничетата, природата трансформира състоянията чрез майченото мляко. На онези, които лазят, чрез играчки, чрез плодове и бонбони. А на онези, които са проходили вече, чрез плодовете. Последната категория деца най-много обичат плодовети. Към тази категория се отнасят повечето хора на земята. Те са стъпили вече на краката си и трябва да се отнасят съзнателно към живота си. Като се изучавате, добре е да знаете във всеки даден момент към коя категория деца принадлежите – към бозайничетата, към нези които пълзят, или към тези, които ходят самостоятелно. Времето, през което майката носи детето си на ръце, наричаме Златно време. През този период детето е Божество. Всички му се радват, носят го на ръце. Дойде ли началото на втората година, царството на детето се свършва постепенно пристъпва, изправи се и един ден започва само да ходи. От този момент детето става по-самостоятелно. Това са фази, през които детето неизбежно минава, докато дойде до състоянието на възрастен човек, който започва да решава задачите на своят живот. За да реши задачите си, човек трябва да има буден ум и интерес към тях. Интересът се диктува от развитието на човешките дарби и способности. Колкото по-повдигнат е човек в умствено и в духовно отношение, толкова по-големи и високи интереси има. Не можете да заставите на сила да се интересува от музиката онзи, който не е музикално развит. Обаче, има интереси, които са присъщи на всички хора. На учени и прости, на бедни и богати, на красиви и грозни. Такъв интерес е, например, интересът към яденето. Каквито умствени интереси и е да има човек, що му замирише на ядене, веднага вкусът му се събужда. Защо? Интересува се човекът от яденето. Ако на различни категории хора предложите някаква чурба, всички решават задачата си по един и същ начин. Слъжицата. Ако им предложите хляб, всички ще постъпят по един и същ начин. Всеки ще отчупе едно парченце, ще го тури в устата си и ще почне да го дъвче. Разликата се заключава само в начина на дъвченето. Професорът дъвче по един начин, простият по друг начин, проповедникът по трети начин и така нататък. По начина на дъвченето може да се познае какъв е човек. Наблюдавайте как дъвче човек и се правете научни изводи. Сега да се върнем пак към храносмилателната система като елемент нужен за създаване на човешкият характер. За да създаде добър характер в себе си, човек трябва да държи храносмилателната си система изправност. Какво разбирате под думите изправност на храносмилателната система. Това подразбира нейната нормална дейност. Тя зависи първо от външните условия и обстановка, а после от вътрешните условия. За пример, не е безразлично как ще започнеш да едеш. Изведнъж ли ще се нахвърлиш върху яденето или ще се спреш пред трапезата, ще благодариш за това, което ти е дадено, ще си направиш молитвата и след това ще започнеш да едеш. Не е безразлично дали ще едеш бързо или бавно, дали ще дъвчеш добре, за да се смукват хранителните сокове не само от стомаха, но и от езика. Не е безразлично дали трапезата е чиста, добре наредена или е нечиста и в безпорядък? Това са условия, които оказват влияние върху изправното или нередовно състояние на храносмилателната система. Не е безразлично още дали човек е разположен или не разположен, когато еде. При добро разположение на духа Стомахът свършва работата си добре, а при неразположение той ни функционира правилно. Ето защо не е добре да еде човек, когато е гневен или пък да се гневи във време на ядени. Забелязано е, че като еде, човек трансформира състоянието си и неразположението му изчезва. За предпочитание обаче като еде, да бъде разположен. Храненето е процес за трансформиране на известни енергии, които се събрали в излишък. Като еде, човек решава една задача, която му е дадена. Дали съзнава това или не, не е важно. Опитът е доказал вече това. Преди да се е нахранил, Понякога човек се мъчи, и страда, не може да реши някакъв въпрос. В това време се събуди известен род енергии, с които той не може да се справи. Щом се нахрани, излишните енергии в организма му се поглъщат от стомаха. Той се успокоява и започва да мисли правилно. Не се минава много време, в ума му проблесни някаква идея, и той решава въпроса, който го е измъчвал. Като се храни правилно, човек изучава закона на жертвата. Тогава той не жали съществото, което се пожертвало за него, но го обиква и му благодари за направената жертва. Христос казва, Ако не едете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си. Това подразбира съзнателно, разумно хранене. Който се храни с любов и благодарност, той има живот в себе си. Различаваме три категории хранене. Механическо или физическо, органическо и умствено. Механическото хранене и присъщо на животните, които гледат на храненето като на процес, чрез който задоволяват своите нужди. Те нямат съзнателно отношение към храненето. Колкото на по-низко стъпало се намира животното, толкова по-нисъзнателен е процесът на храненето за него. Като се качваме по стълбата на живите същества, дохождаме до обикновения човек. Окогото храненето минава във втората фаза, като органически процес. Човек се храни съзнателно, изпитва приятност и вкус при яденето. При този процес взимат живо участие чувствата. Най-после дохождаме до третия процес на храненето, който е присъщ на хората с висока умствена и духовна култура. Тук мисълта взима живо участие. Който се храни механически, лесно заболява. Значи, една от причините за заболяването на хората се дължи на механическото хранене. Някой започва да еде, но сам не знае гладен ли е или не. При това положение за него е безразлично какво ще яде. Ако пък е гладен, стреми се да напълни стомаха си, да не го беспокои. А какво е ял и как е ял, не иска да знае. Като говорим за храненето, имаме предвид следното правило. Яш, когато си гладен. Не си ли гладен? Не яш. Гладът е първият импулс. Който съвързва човека с физическият свят. Той е най-добрият приятел на човека, но и най-големият му неприятел. От човека зависи как ще го приеме и как ще се справи с него. От значение е още каква храна се употребява. Природата е определила за всяко същество специална храна. Следователно, и за човека е определена специфична храна. Попадне ли на нея, той ще бъде здрав и ще се развива правилно. Тази е храната, която той обича. Тя отговаря на силите, които действат в неговият организъм, на неговите мисли и желания. Тя представя основния тон на физическият му живот. Като намери основния тон на физическия, на сърдечния и на умственият си живот, човек влиза в унази хармония, която представя идеал на неговият живот. Според храната, която употребяват, хората се делят на вегетарианци и мисояци. Има вегетарианци от рождение, но има и вегетарианци които употребяват растителна храна от 10-20 години насам. Тъй, щото, когато говорим за вегетарианци и ги сравняваме с месояци, имаме предвид първата категория. Главата на вегетарианците, в сравнение с тази на месояците, е по-дълга и по-тясна когато на месояците е по-широка и по-къса. Изобщо, главата на месояците е по-широка около ушите. Това показва, че разрушителните способности са силно развити от тях. Изобщо, храната оказва влияние както върху физическият, така и върху духовният, и умственият живот на човека. От произведенията на поетите и писателите можете да определите, с малки изключения, кой е вегетарианец и кой месоядец. Изучавайте влиянието на храната по отношение на тялото, на сърцето и на мозъка. Ако сте се хранили правилно, ще имате добри резултати, както върху здравето, така и върху мислите и чувствата. Ето защо пазете следното правило при храненето. Преди да започнете да едете, съсредоточете мисълта си към храната, която природата ви дава, като велико благо за живота. Като мислите върху храната, вие се свързвате с разумната природа и внасяте спокойствие в мислите и в чувствата си. Така, успокоени, пристъпете към яденето. Каквото и да е сложено на трапезата, приемете го с благодарност. Може да имате само хляб и сол. Благодарете и за това. Хлябът е най-важният елемент за организма. Посолете си хляба, торете малко червен пипер и ящи с благодарност. Ако имате нещо готвено и плодове, по-добре ще бъде. Но учете се да благодарите за всичко. Като едете, стремете се да дъвчете храната добре. Никакво бързане не се позволява. Докато ядете, мислете си, че си богат човек, че имате на разположение слуги, за да можете да се нахраните спокойно. Не мислете за никаква друга работа, освен за яденето. Когато се храните, по-важна работа от яденето няма. Постигнете ли това, вие ще използвате храната разумно, а това ще се отрази благотворно върху организма ви. Щом физическото ви състояние е добро, щом сте физически здрави и психически ще бъдете добре. При това не трябва да преяждате, ще едете до тогава, докато дойдете до най-сладката хапка и там ще спрете. Усетите ли, че можете още да едете? Спрете вече. Ако продължавате още да едете, стомахът ще погълне всичката енергия и няма да остане нищо за мозъка. Ето защо. Който еде много, не дава храна на мозъчната система. Физическото му тяло се развива за сметка на мозъка. Задача. В продължение на 10 деня направете опит да се храните по нов начин. Да видите какви резултати ще имате преди да ядете, ще се успокоите напълно. Никакво смущение или безпокойство да не остане в ума и в сърцето ви. След това, ще си отчупите 20 хапки от хляба. По-малко може, но не повече от 20 хапки и не по-малко от 5. Ще ядете с благодарност и съзнание, че вършите велика работа. Който успее да приложи тези правила при храненето, непременно ще има добри резултати. Отбелязвайте състоянието, в което се намирате през време на опита. И най-малкият резултат трябва да ви радва. Голяма придобивка е за човека ако може да привърни храненето от механически в умствен процес. Това не се постига изведнъж. Много опити трябва да направи човек, докато приложи напълно новите правила при храненето. Те трябва да станат за него втора природа. През времето, когато правите задачата за храненето, Проучете въпроса за храносмилането, както и устройството на храносмилателната система. Като изучавате процеса на храненето, ще видите, че водата е един от елементите, който присъства във всички храни – твърди, течни и въздообразни. Ако изучавате начина на храненето у различните същества, ще забележите, че колкото по-напреднали са те в умствено и в духовно отношение, толкова по-финна храна употребяват. Има същества, които се хранят с въздух, светлина и топлина. Те са високо организирани, поради което могат да използват елементите на въздуха, на светлината и на топлината. Природата е предвидела условията за поддържане живота на съществата, поради което е устроила техните организми разумно и целесообразно. Това виждаме ясно във висшите организми, специално от човека. Щом храната влезе в устата, веднага жлезите проявяват своята дейност. Те отделят специални сокове и вода, с което помагат за омекването и смилането на храната. И тъй задачата на човека е да осмисли процеса на храненето, да знае, че той е сложен. Човек се храни не само физически, но и сърдечно и умствено. От съзнанието на готвача и от умението му да готви, зависи доброто физическо, сърдечно и умствено състояние на човека. За да държи в изправност тялото, ума и сърцето си, човек трябва да готви добре и с любов. Най-добрият готвач е човек сам за себе си. Щом нахрани тялото си, той изпраща храна на сърцето и мозъка. От енергиите на приетата храна той създава красивите форми на тялото и на удовите си. Който се храни правилно, той има красив строеж на тялото си, красиви очи, уши, нос, уста и така нататък. Човек може да бъде красив ако енергиите му се разпределят правилно по всички удове. Не става ли това, едни органи ще приемат повече енергия, отколкото други. На това се дължи остротата на човешкият характер. Всяка дисхармония в организма прави човека прихъв, груб, остър. Изкуство е да се знае, как да се отправя енергията от стомаха в сърцето и от сърцето в ума. Задачата на съвременните хора е да работят съзнателно върху самовъзпитанието. За тази цел, те трябва да започнат с храненето, да изправят погрешките на миналите поколения. Като изучават изкуството, за правилното хранене, едновременно ще работят и върху правилното и дълбоко дишане. Като работят върху храненето и дишането, естествено ще изправят мислите и чувствата си и ще се домогнат до по-висок живот. Този живот наричаме Божествен. Той има отношение към разумните хора а не към обикновените. Божественият свят не е някъде далеч, не е отвлечен. Той се ръководи от разумни и високо напреднали същества. Тяхната мисъл е силна. Чрез мисълта си те организират света. Като знаете, че мисълта е мощна, творческа сила, развивайте я за да постигнете това, което желаете. Малко хора успяват в живота си, понеже мислят за обикновени работи. Те се интересуват от въпроса как ще прекарат живота си. Ако мислите за обикновени работи, ще прекарате живота си като дядо си и баба си. Как са прекарали те живота си, Живели са като обикновени хора, докато най-после са ликвидирали са живота си, т.е. дружеството им ликвидирало. Ликвидацията на дружеството свършва с това, че комитетът дава отчет за своята дейност. Преди последния си отчет, всяка година, дружеството дава отчет за дейността си, и ако се окаже, че загубите са по-големи от приходите, то решава да ликвидира окончателно. Невъзможно е да съществува едно дружество, след като е изразходило всичкия си капитал. То е осъдено на окончателно ликвидирани или фалимент. Дружество, което всякога печели, не ликвидира. Това дружество съществува вечно. Защо? Комитетът и членовете му живеят разумно, прилагат правилно методите за хранене и дишане. Те се радват на добро здраве и щастлив живот. Само светлият път на мъдростта. Води към истината. В истината е скрит животът. 25-та лекция от учителя, държана на 11 май 1928 г. София Изгрев.